Давно я вже благав Бога, щоб як прийде коли черга й до мене на той світ, то щоб сконати на войовищі за святе християнське діло. Так воно й склалось. Надславетнійше конання старому козакові вже ніде не буде, як ось денька. Як відлучились усі, та як стали по обидва боки у дві лави куріннями. Кошовий прийшов по міжламу, опитуючи. А що, панове молодці, чи не ремствуєте спілка на спілку? Ба ні, не ремствуємо батьку, відказали козаки. Ну так, почоломкайтеся ж та попрощайтеся. Бо знабо, чи доведеться ще раз на віку побачитися. Послухайте свого тамана. робіть те, що... «Що й самі знаєте?» «Сами ж, бо здорові, знаєте, чого чинити наказує козацький звичай?» От усі козаки до однісінького почоломкалися один з одним. Розпочало насамперід отамання, розвівши рукою сиві довгі вуса, почоломкалися навхрест. Далі, стиснувши один одному щир руки, на думці жадав один одного спитати – «А що, пане брате, чи побачимось, а чи не побачимось?» Та й не спитали, замовкли і загадались обидві сивочубі голови, а козаки усі до одного прощалися, добре знаючи, що приспіє праця й цим тим, але ж не поклали зараз розлучатись». А наважили рушити, не речісувавши темної нічної доби, щоб не дати ворогові надогад про зменшення козацького війська, потім вживали покорінно. По обіді усі подорожні лягли спочивати, довго спали, ніби почуваючись на те, що останнім, може, сном доведеться їм смакувати на таким дозвіллі. Спали... До самісінького заходу, а як зайшло сонце та трохи примеркло, стали вози рихтувати. Спорядившись, пустили перед вози, а саме пошапкувавши ще раз з товаристом, тихою ходою пішли слідком за возами. Комінники гораз без гуку без свиснєві на коні, поволенькі закопотіли слідом за пішами та й покрилися в темряві. Тільки з глуха лунала латопотнєва, скрип від іншого колеса, що ще гаразд не розмололося, або ж не гаразд було підмазане вночі. Довго ще останці, товариші, махали їм отдалекі руками, хоч вже нічого не було витко. Як же повернулись до коренів? Як же ж уздріли при ясних зорях, що спіл в возі вже не було, що багацько декого багацько немає? У жодного серця туги налилося, і усі силоміць замислились гуйливими головами додолу поникши. Бачив Тарас, які смутні стали козацькі лави, та який сум, неподобний хоробрим, почав стиха понімати козачі голови. Але мовчав, бо він хотів дати на все час, щоб понялися вони з тугою, що нагнало опрощення з товарищами – а тим часом нишком лагодився, щоб враз та несподівано в вмент гейкнувши показачи розбити туго усім, щоб знов тайнато, аніж перше повернулося жодному в душу за взяття лицарське. Навіщо здатна одна тільки слав'янська натура, розлога та міцна над інші, як море, мовляв, над маловодні річки – як от часом непевна доба, буйно грає воно, скаженіє без краї, реве та стогне, пує, коте, хвилі гори, яких не підняти малим річкам. Як же ж постане тиша, ясні ж від усіх річок стеле воно без свій кришталевий поверх, вічне за задля очей». І от звалів Тарас найми там розпакувати один віз, що стояв собі осовше. Більше та дебеліший від усіх був він з козачої валки. Двойною добрячою шиною пообтягувані були дебелі колеса.